Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi mwenye wa rehema Mwenye kurehemu Alif lam ra Tilka ayatu kitabi wa Qur'anin mubin Alif lam ra Hii ni aya kitabu na Qur'ani inayobainisha omdat يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين kregen, en die niet kregen, die niet Wama ahlakna min noem, kom ik kitabun ma'lum. lucht, kom ik in ule ila ulikuwa na in de Ma kom ik in de lucht, kom ik in watu wa lucht, Wa kaluu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun Na walisema hewe ulieterimshi wa ukumbosho Hakika wewe ni mwenda wazimu Lau ma taatina bil malayikati in kuntamina ssadikin Bona hutuletei malaika ikiwa wewe ni miongoni muasema ukweli? Ma nunazilul illa vil wa ma kanu itha Sisi, atuaterimshi malaika ila kwa sababu ya haki, na hapo hawa muhula. In de hoogte van de hoogte van de hoogte Hakika sisi ndio tulioteremsha de huu na hakika sisi ndio tutaulinda hoogte van min hoogte van de watumia Wama yaatihim min rasulim ila kanubihi yastahziun Na hakuwafikia mtume ila walimkejeli Kathalika naslukuhu fi kulubilmujimin Na kama hivi ndivyo tunavyo ingiza katika nyoyoza wako sefu La yu'minu nabihi sunnatul awalini. Awa ya haya, na hali ya kuwa umekwishwa piti mfano wa watu wakale Walau fatahna alaihim baban minas samai, fadaluu fihi ya arudun. Na lau tungelu wafungulia mlango wa mbingu, wakawa wanapanda Lekalu, inna ma zukirat abasaruna, bel nahnu kawmum masturun. Basi sema, macho yetu ya meleviwa, bali sisi wenye wetu merogwa. Allahu akbar, Allahu akbar. La. Suratun Nahal Imetiremka Maka Surahi ni ya maka, isipokuwa ayatatu za mwisho. Hizo ni za madina Idadi ya ayazake ni 128 Surahi Tukufu imeanzia kutilia mkazo maonyo ya mwenyezi mungu mtukufu Kuwapa wa shirikina na kubainisha uwezo wake subhanahu wa taala katika kutimiza ahalihio, kwadalili Kwa dalili ya kumbakwa kembingu na ardi Kisha kuwabainishia watu ote kumuumba kwa kengamia na kuotesha kwa kemakulima na alio baharini kama samaki wakuliwa na majohari ya mapambo. Kisha kashiria ya naiwajibikia kwa niyama hizo na ayo ni kumshukuru subhanahu na wajibu wakumuabudu yepeke yake na kwa kabili wa shurikina kwa kuwaita watambue upweke o mwenyezi mungu. Na ametaja uzushi wa washirikina kuizulia Kur'an tukufu na kudai kuwa hiyo ni hadithi za uongo utakale. Kisha subhanahu, ameashiria athabu ya washirikina siku ya kiyama na starehe za waumini. Badae subhanahu, akataja kukanya kwa washirikina kuhusu kufufuliwa na kushikilia kwa ukukanya. Na subhanahu, anapinga ukafiri wao kwa kubainisha uwezo wake... Na anatilia mkazo ahadi yake kwa wachamungu na vitishov yake kwa makafiri Kisha anakaribisha kufufuliwa kwa kueleza uwezo wake yao Na kuwa viumbe vyote vina mnyenyekea yeye alietakasika Na anabainisha kuwa ni yeye subhana hundia anekashifu Na anabainisha upotovu wa washirikina katika itikali yao kuwa mini vitu vizifyo weza kuleta unafu wala madhara Na uovu wa maoni yao kwa wanamwake wote Watoto na watu wazima. Na isubahana huu hameashiria khabari za mitume waliotangulia. Akataka tuuzingatie umbaji wake wavitu na faida ziliomu ndani yake kwa ajili ya watu. Na kutafautia na riski kuwa matajiri wanapewa zaidi kuliko maskini na neme mazaki kwa watu kuwa wengine wanaume na wengine wanawake na kuzaliana kwa kuawana. Na isubahana huu haka ingia kupigia mifano ilikuweleza kudra yake. Kisha, akataka watu, waangalie vipi ubora wa kuumba, unavyo onyesha ubora wa mwenye kuumba, na kuenea niyama zake, na vipi wa wanavyozipinga wanavyo zipinga niyama hizi tukufu. Na baalia kueleza matakwa ya uislamu kuleta waadilifu, na kuunganisha udugu kwa kutimiza ahadi, na mujiza wa Qur'an, na ukafiri wa wa shirikina kuikataa Qur'an, na kuizuli ya uongo. Alieta kasika, ameashiria hali wa shirikina siku ya kiyama. Amebainisha vipi walivyokuwa wakihalalisha na wakiharimisha bila ya hoja. Akaashiria vipi mayahudi walivyokaribia wa shirikina na akabainisha kuwa ya pasa wasiadhibiwe isipokuwa kwa kathri ya walivyotenda na kuwa ni wajibu wa waumini wasubiri na washikamane na uchamungu na kufanya ihsani. Hii zini haya za kitabu cha kusomwa chenye kubainisha chenye kuekawazi. Watapenda na watatamani sana makafiri wanozikanya haya za mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala Watapona athabu ya siku ya kiyama laukua walisilimu walipukua kuduniani na wakafuata kwa ikhlasi dini ya mwenyezi mungu Lakini sasa wamu katiku ukafilika hawa zingatia athabu itakaiwa pata akira Basi ukisho wafikishia uyumbe wako na ukawaonya wa achile mbali Wao hawana hamu ilakula na kustarehe kwa lathaza dunia. Tamaa ya uongo inawazuga. Na hakika, bila shaka yoyote, watakuja jua, yataka yowapata. Pale wataka po yao na kwa macho yao, siku ya Na ikiwa wao wanataka, wazeremshiwe athagu duniani. Kama mwenyezi mungu alivateketeza walio kwa kabla yao. Basi wajue kuwa mwenyezi mungu hauteketezi mjiwe wote ila kwa wakati wake malumu. Hawatanguli, wana hawata akali. Na uofu wa hali yao, na uingi wa kukafilika kwao, hata imefika hadi kumuita nabi wao kwa kejeli wakisema, ewe uliteremshi wa kitabu, chakukumbusha, hapana shaka kuwa wewe, wazimu, moja kwa moja, huko kumuita kuwa ndia uliteremshi wa kumbusho, yaani mawaitha hakukuwa ilani kwa kejeli tu kumfanya maskara na hadi ya wakafiri wao walizidisha via matusi hayo na kejeli kwa kusema laiti badala ya hicho kitabu kicho teremshwa ungelepeletea malaika wakawa ndio wewe yenyewe kama wewe we ni msema kweli moyongoni mwoni kusema kweli na Mwenyezi Mungu aliyetukuka neno lake aliwajibu sisi hatuwateremshi malaika ila kwa pamoja nao haki ya nguvu yenye kudhibiti ambayo haina njia kuikataa basi wakikanya huwa tena hawape muona wote bali wateremshiwa adhabu ya hapa hapa duniani hapo hapo na hakika kwa ajili kuwa wito huyu kuendea haki hudumu mpaka siku ya kiyama hatuateremshi malaika bali tu muateremshia hii Qurani ambayo kukumbusha kwake unaendelea daima dawa na sisi ndiyo wenye kuilinda isingiliwe na magia uzo na mbalilikuwe yote mpaka kusimama kiyama. Na ewe mtume muaminifu usipuzunike kwa nisisi zuliwatuma mitume kabla yako kwa mataifa ambao wamishikilia upotovu kama hao walifishikilia na wawo wamepita pamoja na wale wakale wale uteketesu wako kafili wawo. Wa. Wale mtido wawo wa hao wale watangulia kukushikilia upotovu Haukuwa ila kuwafanyia masukara mtume wao mtume bali ya mtume kama wanavyokufanyia kejeli wewe huo ndio mtindo wa potovu kama tulivoitia Qur'ani katika nyoyo za waumini ikaingiza mwanga basi kadhalika tumeingiza upotovu katika nyoyo za waliopigwa muhuri wa kusefu hali ya katika nyoyo ika ikawa kinyume cha upotovu katia mizizi katika roho zao. Wakalifu hao hawamini na mwendo mwenyezi mungu mtukufu kwa pamuhula mpaka wa yoni athabu chungwezi kia kiyama Ndiyo kama ulivyo Watu hawa wanataka kwa malaika, ewe nabi Uzithani kuwa ndiyo wataamini wakitelemshiwa Bali hata tungeliwa fungulia mlango, ambingu, wakawawana panda huko, wakawana majagwe liyoko Na wakawawana malaika Bado wa singeli amini na wangesema, macho yetu ya mefumbwa tusione na ya mefunikwa, bali ya hayo sinolote na ni uchia witu tumerogwa, basi ya faida faile ya ishare yote baada mnuyo zao zimeni ukafiri.